Вийшовши з електрички, я щасливо оминув чергових міліціонерів, увіпхався до переповненого вагона ранкового метро, і підземка швидко помчала мене на поділ. Телефонувати я, звісно, не став, просто пройшов до офісу Едема і зажадав зустрічі з малюком. Починалося найнебезпечніша частина роботи. Якщо агент ордену встиг закріпитися в організації щербини і навербувати собі прибічників, то за моє життя ніхто й ламаного шеляга не дасть. Час від часу я торкався до кишені, де у мене лежав пістолет. Але й наявність зброї, яка зазвичай додає впевненості, зараз не допомагала. П'ять хвилин здалися вічністю. Нарешті з'явився один із офісних працівників і ввічливо запропонував мені пройти за ним. «Пана Малюченка ще немає», але з ним зв'язалися, і хвилин за 15 він приїде. Повагавшись, я все ж погодився. Чекати на малюка в його власному кабінеті куди безпечніше, аніж сидіти в холі чи вештатися вулицями.